Setenta e dois. Ter de fazer qualquer coisa. Ter de. de Chan tem que e n v i o r um e-mail. tenho de mandar a carta. Dei, tenho de pagar o hotel. Tong tün chau. Você tem que levantar cedo. Tong ngàn Você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito. Você tem que ser pontual. Ele tem que p ô r gasolina. Ele tem que consertar o carro. Ele tem que lavar o carro. Ela tem que c o m p r a Ela tem que fazer compras. Ela tem que limpar o apartamento. Ela tem que lavar a roupa. l o g o a s e g u i r o a temos de ir à escola. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ logo a seguir temos de ir ao trabalho เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ logo a seguir temos de ir ao médico พวกคุณต้องรอรถเมี você tem que esperar pelo ônibus พวกคุณต้องรอรถไฟ Você tem que esperar pelo trem. v o você tem que esperar pelo táxi.